Ja, ska vi se om det hörs. Hej och välkomna till Pingskyrkan idag. Eh, vad roligt att se så många igen. Jag tror många som är tillbaka från semester och annat. I alla fall är vi det. Så jätteroligt att se er. Ni kanske var där hela sommaren. Det vet ju inte jag. Men jätteroligt att se er. Eh, idag så ska vi få höra på predikan av Thomas Hallström som är församlingens pastor och vid pianot sitter Anna Holmqvist, som ska sjunga med oss och för oss. Och jag som ska försöka leda genom igenom mötet heter Ulrika Tackerud. Ja, det kommer vara sommarkul för barnen idag. Och det är Sara som leder dem och har kul tillsammans med dem. Det är barnaktiviteter som pågår under gudstjänsten. Sommarkul. Sen är det fika efter gudstjänsten Så delar vi gemenskapen tillsammans Det kostar 10 kronor Ringa summan 10 kronor Lite fika och gemenskap Är du ny här Första gången du är här Så kostar det ingenting Då bjuder vi på det Hoppas du känner dig välkommen Hit idag I sommar här så har jag tänkt på, eller tänkt på, jag blev blivit påmind om människors förtröstan på Gud genom saltaren. Jag tänkte så här, jag ska fördjupa mig lite i saltaren under sommaren. Försöka vila i Guds ord. Tänka på Guds ord och bära det med mig. Så jag ska inleda med att läsa en salm. Det är från psalm 5. Överskriften är bön om beskydd. Fast det inte det jag tänkte riktigt. Men... Min tanke i det var så här. Vi är ju olika skeenden i livet. Går igenom olika saker. Och vår relation till Gud ja, den utvecklas också under tidens gång. Och man kan känna sig mer eller mindre glad och positiv. eller Vi går igenom olika saker. Men i salm 5 så står det så här. Jag läser från vers 4. Sen hoppar jag lite i verserna. Men från vers 4 så står det så här. Herre, tidigt hörde du nu min röst. Tidigt frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig. Så hoppar jag vidare till vers 8. Jag får gå in i ditt hus- Genom din stora nåd, jag får tillbe din fruktan, vänd mot ett heliga tempel. Herre, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljare skull. Gör din väg jämn för mig. Så på vers, till vers 12. Låt alla dem glädjas, som tar sin tillflykt till dig. Evinnerligen må de jubla, till du beskyddar dem. I dig må de fröjda sig som har ditt namn kärt. Ty du, Herre, välsigna den rättfärdige. Du skyddar honom med nåd som är en sköld. För mig blev det så vilsamt att oavsett vilket skede jag är i, i livet så kan jag säga, Herre, tidigt hör du nu min röst. Du skydda mig med nåd som är en sköld. Att det är Guds nåd, stora nåd. Att jag får komma in hit, in i ditt hus, in i ditt temper. Oavsett vad. Tack vare Gud, tack vare Jesus och vad han har gjort för oss. Så ta det som en uppmuntran idag. Och känn dig frimodig. Att vara den du är och komma inför Gud som den du är. Vi ska lova Gud tillsammans i mötet. Vi börjar med det. Och tacka Gud för den han är. segertoner som du har framför dig. Nummer 259. Får vi fröjda oss inför Gud oavsett hur livet ser ut. Oavsett var du är i livet. Vi kan stå upp tillsammans. Och sen fortsätter vi att lova Gud efter det också. Jesus för din närvaro Tack att du är en verklig Gud Tack att vi får komma in i ditt hus På grund av nåd Och vi får glädjas inför dig Jesus Tack att du ser var och en som är här idag Låt dem få känna Att de får komma in för din tron På grund av nåd På grund av din kärlek Du älskar svaren Tack att du är här heligande Led oss genom mötet idag Tack. Amen. Varsågod och sitt ner. Ja, jag ska informera lite grann. Ni har väl inte glömt att det är församlingsläger, Dalagården. Det finns lappar och papper här ute och det ska anmälas- så gör jättegärna det. Det är den 28, från och med den 28 och framåt. För hela familjen. Det är jättebra. Möten. Det finns också ett nytt programblad. Så räcker till slutet av augusti. Så ta gärna en sån. Och se vad som händer i kyrkan framöver. Jag ska se vem som predikar nästa söndag. Stefan är det som predikar nästa söndag. Stefan Kindevåg. Mm. Sen till den här församlingslägret som ska vara så tages det tacksamt emot allt vad bullar och kakor och sådant heter. Så är du sån här bakmänniska eller koka kokasyltmänniska eller vilka gåvor du nu har så skriv jättegärna upp det på den här listan. Det står så här, vill du skänka bullar, kakor, sylt med mera till församlingslägret? Skriv upp ditt namn och vad du kan tänka dig att skänka. Så vi kan ha lite musik på lägret. Vi har alltid musik på lägret. Men jag menar man får lite fika. Och sånt. Jag är en fika människa. Jag är inte så bra på att baka men jag fika gärna. Så är det någon annan som är bra på att baka så tackar jag i alla fall så mycket. Nej, men anmäl dig. Det blir väldigt bra. Det tror jag. Jag tror det var det. Se om det var något mer. Nej, det var det. Nu innan barnen ska få gå iväg på sommarkul så ska vi se om Jonas kan komma fram så ska vi köra en sång. Och då ska jag först se om ni kan göra lite rörelser. Jag ska se om du kan göra så här fast med båda händerna. Kan ni göra så? Härligt, kan ni göra så här? Och så sätter man händerna till hjärtat och ser jätteglad ut. Ja, vad bra. Och sen pekar man uppåt. Kom ihåg det, inte så svårt. Först hade man upp händerna så. Jag lyfter mina händer nu. Så sträcker man upp dem så. Och sen sätter man händerna på hjärtat och ser glad ut. Och så pekar man uppåt. Det är första versen, det klarar ni va? Sen är det en annan sak. Ja, ni ser ju vad står. Du är stark när jag är svag. Hur ser man ut när man är stark? Får se då, har ni pauser? Men hallå, det är ju bara jag som kan fåna mig. Kom igen nu. Hur ser man ut när man är stark? Hur ser ni ut när ni är svaga då? Jag vet inte hur ni ser ut. Jag är, du är stark. när jag är svag. Hur ser ni ut när ni är svaga? Kom igen nu barna. Hur ser ni ut? Ja, perfekt. Du går bredvid mig varje dag. Får man gå upp? Jesus jag är glad att jag är din Då måste man stå upp när det är barn Sång såklart Det går ungefär så här. Jag lyfter mina händer nu för Ingen annan är som du Jesus jag är glad att jag är din Du är stark, kom igen då du är stark när jag är svag, du går bredvid mig varje dag. Jesus, jag är glad att jag är din. Vi tar dig till från bön. Jag lyfter mina händer nu, för ingen annan är som du. Jesus, jag är glad att jag är din Du är stark när jag är svag, du går bredvid mig varje dag jag är din du är Gud, du är min bästa vän finns ingen annan du bor i hjärtat och i himmelen till, du är Gud du är Gud, du är min kyrkan tar vi upp kollekt. Det betyder att vi samlar in pengar som går till den verksamhet som vi har inom olika områden i kyrkan. Gud säger att vi ska ge. Jag träffade en man som i sommar som tyckte att det var just i, ja, de höll på att prata om ett församlingsläge de skulle ha. Det kostar ju slant att vara med på ett församlingsläge. Han hade träffat en person som tyckte att det var för dyrt och då sa den här mannen som inte själv hade så mycket pengar så sa det att ja men det är mitt hjärtas inställning jag tror att om mitt hjärtas inställning är um, att jag älskar Jesus, jag vill söka mig närmare honom och jag vill dela gemenskapen med alla de här ljuvliga människorna här då ber jag till Gud och så tror jag att han väl signar vilket han gjorde och pengarna kom in att ha en förtröstan på, på Gud. Ge och bli välsignad. Så det ska vi göra nu. Ta upp en kollekt. Till det så ska vi sjunga sång. Och det är en lovsång. Man kan lova Gud på olika sätt. Prisa Gud och sjunga och dela med sig ett annat sätt att ära Gud på. Så ni får sitta ner och så sjunger vi lovsång. Och ge Kollekt. sjunga lite för oss och sen ska Thomas få predika Varsågod Anna ett liv under molnen i en pressad och tung atmosfär där din kärlek är gömd bakom kraven att leva upp till vad andra begär jag hör hemma på högre huden, jag vill känna att vingarna bär. Jag vill pröva min tro och vila där din eviga kärlek på trånga vyer i min lilla begränsade värld där min egen själviskets murar vill förhindra vidare färd i det vidgade and shit. Fantastiska sånger med väldigt tänkvärda texter En annan sång som inte sjungs ofta i våran kyrka Den sjungs i profana sammanhang faktiskt, ofta Men som är en fantastisk sång också Och jag som, och vi som tror, som är frälsta Vi kan tolka in så otroligt mycket mer i texten Än vad kanske andra gör som inte har upplevt frälsningen när jag är nere och min själ är modlös När bekymmer kommer och mitt hjärta är fullt av bördor Då är jag stilla och väntar här i tystnaden tills du kommer Och sitter en stund med mig Du lyfter mig upp så jag kan stå på bergen Och gå på stormiga hav Jag är stark när jag är på dina axlar Och du lyfter mig upp så jag kan vara mer du lyfter mig upp att vara mer än jag själv kan vara When I am down And oh my soul So weary When trouble comes, And my heart Burden be Then I am still And wait here in the silence Until you come And sit a while with me You raise me So I can stand on mountains You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I... To more than I can be. When I am down and oh my soul so weary. When trouble comes and my heart burdened. Be, Sånger Själavårdande Underbar atmosfär Gott att mötas igen Förra Söndagen var ju min första söndag Efter semestern Och då Såg jag fler av er Och idag ser jag att det är Ännu flera som har Kommit Kanske som Ulrika säger hem Igen från semestrar och annat det blir en tid av återsamlande. Underbart att få mötas, underbart att få vara i Guds hus och fira gudstjänst tillsammans. Vi ber. Tack Jesus för det stora, fantastiska, underbara i att vi får mötas här i ditt hus för att fira gudstjänst. Tack för detta underbara budskap som vi redan har nåtts av i den här gudstjänsten. Om din nåd, Herre, om din befriande kraft i våra liv. Herre, tack för att du reser oss upp. Tack för att du ger oss nytt mod och ny glädje. Herre, när vi känner svaghet, när vi känner att livet far hårt fram med oss. Herre, då tar vi vår tillflykt till dig. Tack för att du finns där med en öppen famn. Tar emot oss. Halleluja som vi är Och du möter oss med nåd och åter nåd och kärlek Tack för den här gudstjänsten idag Tack för ögonblick av nåd Tack för att vi har fått samlas här Välsigna var och en som är här Och välsigna var och en också här som kommer att följa den här gudstjänsten på närradion i eftermiddag Tack för att du är lika närvarande då Herre vi prisar dig och vi tackar dig. Och så överlämnar vi oss nu. Den här stunden när vi ska läsa ditt ord tillsammans. I dina välsignade händer och ber om att ditt ord, Herre, ska bli till liv för oss. Halleluja. Att du ska välsignade det på allas våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Jesus. Jag ska läsa med dig en text från Gamla testamentet. Det är... Jeremia-bok, och vi ska läsa från det artonde kapitlet och de sex första versarna där. Jeremia 18, vers 1-6, till och vi läser i Jesu namn. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl. Så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer så är ni i mina händer, Israels folk. Profeten Jeremia får göra ett studiebesök i krukmakarens hus För att lära sig något om hur Gud är Och där talar Gud till profeten Förra söndagen är vi var samlade Då påminner vi varandra också om hur Gud är Att han är seendets Gud Och vi påminner oss om hur Hagar Saras tjänstekvinna fick göra detta möte i öknen med att Gud är en Gud som ser. Seendets Gud. Och idag skulle jag också vilja påminna oss om ytterligare hur Gud är. Att han är en Gud som upprättar. Och vad var det vi läste här i texten? Jo, skulle inte jag, säger Herren, kunna göra med er så som krukmakaren gör med lerkärlet? Och jag tycker det är en underbar beskrivning av Guds sinnelag. Hur dan är Gud? Jo, Gud är en nådefull Gud som upprättar. Och hela Bibeln beskriver ju egentligen ett enda stort upprättelseprogram som innefattar hela skapelsen, hela mänskligheten. Och vi läste ju här om att det var Israels folk det handlade om, men ända ner, om man så får uttrycka sig, till individnivå. Alltså ett upprättelseprogram för varenda människa. Ett annat bibelord av samma slag som är så där underbart att påminna oss om. Det är från Jesaja 42 och vers 3. Och det talar profetiskt om Messias. Alltså om Jesus Kristus och hans gärning. Alltså många hundra år innan det att han kom till jorden. Och då sägs det om Herrens tjänar och hans uppgift. Jesaja 42 och 3. Det knäckta strået bryter han inte av Den tynande lågan släcker han inte Eller som vi kanske mer känner versen I bland annat svenska folkbibeln står det: brutet strå ska han inte krossa En tynande veke ska han inte släcka Jag vet inte om det kanske är så att du finns med i den här gudstjänsten som identifierar dig med det här bildspråket. Brutet strå, tynande veke. Och då vill jag bara så här inledningsvis säga att jag tror att Gud har en hälsning till dig. Du som känner det brutna stråt, den tynande veken. Eller som vi hörde uttryckt i sången. Och så känner vi väl alla behovets barn. Jag har två punkter, det första det är de här orden Det kan gå sönder för oss människor Och jag tror ju inte att jag behöver tala så mycket om det För att vi är ju alla smärtsamt och sorgfälligt medvetna om den sanningen Vi är ju om du så vill bräckliga lerkäll Det kan gå sönder Livet kan gå sönder det där som vi inte trodde skulle hända. När livet inte blir så som vi hade tänkt. När vi sviker. När vi gör fel. Fastän att vi ibland vet så väl vad som är rätt. Och förklaringen till det, det är ingen ursäkt på något sätt. Men förklaringen till att det kan gå sönder för oss människor. Det är ju att vi är ofullkomliga människor. Och det här angår oss alla ett sånt här budskap. För vi delar ju det här med varandra. Att vi är människor. Och ibland misslyckas vi. Och jag vet inte hur det är med dig. Men jag tror att det är som det är med mig. Att vi också då ibland är väldigt bra på detta med att anklaga oss själva. Att vi fördömer oss själva. Och vi känner att livet... Är så svårt Och inte nog med dig i de där stunderna När vi upplever att Det är mörkt Då har vi en själa fiende som kommer Och du vet när han ska predika Så är det bara hopplöshetens budskap Och i hans predik och utkast Där finns det ingen punkt om upprättelse Utan det är kört Allt är så mörkt Men, och det är budskapet idag Bibeln, det är hoppets budskap till ofullkomliga människor. Och jag är så glad att det är just det jag får stå här och predika idag. Att jag får säga det till dig och till mig. Att det var därför han kom, vår älskade Jesus. Han kom inte till den här världen. Han kom inte till den här jorden med domens budskap. För att belägga oss med tunga bördor. Utan han kom, som det så underbart står i Johannes 3 och 17. Vi läser ju ofta Johannes 3 och 16. Men låt oss fortsätta till sjuttonde versen. Där står det. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och jag har tänkt så här. I tankarna inför förberedelsen. Alltså... Om vi inte hade detta budskap, vad skulle vi då ha att säga till varandra? Eller till våra medvandrare, medmänniskor? Om inte det var förhoppets budskap, befrielsens budskap. Att Gud är en Gud som upprättar. Och det är en av Bibelns stora sanningar. Och det vill jag att vi ska ha med oss idag. Och Bibeln, vet du, den drar sig ju inte heller för att berätta om Guds människors fall och misslyckanden. Och man kan ju ibland fundera varför är det så att Bibeln är så öppen, berättar inte bara om eh, framgångar och segrar, utan tar med också det där som man kanske egentligen skulle tycka. Men det behöver man väl inte lyfta fram, misslyckandena och, och folk faller i synd och allt vad det nu är. Men du vet, Bibeln berättar. Den är trovärdig, skönmålar inte, gömmer inte undan. Och när det är sagt så tycker jag också det är viktigt att få säga att anledningen till att alla de här exemplen finns med det är ju inte för att skandalisera. För Gud vill inte skandalisera någon enda människa. Absolut inte, för sån är inte Gud. Men kanske, och jag tror att det är själva avsikten så finns berättelserna där till hjälp för oss, för identifikation och trösthämtning. Därför att kristen tro handlar vare sig om superhjältar eller övermänniskor, utan vanliga människor med fel och brister. Jag vet inte om du känner igen dig, men Gud. Han vet hur det är att vara människa. Och han tar liksom med det i beräkningen. Och jag tycker det är så underbara ord i Salmen 104, och vers 14. Sådana där själavårdande ord för oss ofullkomliga människor. Det står så här. Han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Vi är människor. Med allt vad det innebär. Det kan gå sönder för oss människor. Men det är inte där jag ska stanna. Utan det är vid den andra punkten. Och det är att Herren vill alltid upprätta. Jag vill säga så här att Guds rike är byggd på principen om upprättelse. Och så är det också med församlingen, för församlingen tillhör ju Guds rike. Och jag kommer ihåg när jag var här och, som det så fint heter, provpredikade. Vå hösten 2003 måste det varit. Jag påminner ju om det förra söndagen, att det nu är fem år sedan som vi kom till Avesta. Och påminner lite grann från den helgen. Men jag kommer ihåg när jag provpredikade det här, det gör säkert inte ni. Men jag kommer ihåg min rubrik för, för mötet, det var Hur ser den församling ut som du kan tro på? Och så gav jag lite grann från mitt hjärta Hur ser den församling ut som jag kan tro på? Vad vill jag ska känneteckna den? Hur ska det vara? Och bland annat sa jag så här Jag tror på den församling där man upprättar varandra Och inte avrättar varandra när man misslyckas jag tror fortfarande på den församlingen som inte avrättar när man misslyckas utan upprättar. Och det där är en miljöfråga och mer än så. Det är Guds rikets princip. Varför? Därför att Gud är sådan. Ibland behöver vi påminna oss om hur dan Gud är. Som vi gjorde förra söndagen. Han är seendets gud. Idag påminner vi varandra om att han är en gud som, som upprättar. Som möter oss med nåd. Och vi behöver påminna oss om det. Vi behöver lära oss det. Precis som i texten vi har läst idag. Jeremia. Vad fick han göra? Ett studiebesök. I krukmakarens hus. Han fick se... Inte bara på det där studiebesöket att kärlet misslyckades. Det var inte bara det han gick dit för att se. Hur, hur det misslyckades, hur det gick fel, hur det gick sönder. Utan han fick också vara med och se hur krukmakaren började om igen. När det gick sönder, när det gick fel. När kärlet misslyckades, då gjorde han om det till ett nytt kärl. Han började om. Står det väl i gamla översättningen. Då började han om igen. Och det är hoppets budskap till oss denna söndag. Och inte bara idag utan alla dagar. Skulle inte jag, säger Herren, kunna göra med er, med dig. På samma sätt som krukmakaren gör. Och det är Guds tanke för varenda människa. Och när Jesus ska tala om det här ämnet och belysa vad det handlar om. Så ger han oss berättelsen i Lukas 15. För många är den välkänd, för andra kanske den är ny. Berättelsen om den unge mannen som lämnar faders hemmet. Mer känd som berättelsen om den förlorade sonen. Det är ju Jesus som berättar den. Och han berättade den ju med ett syfte, med en anledning. För att vi ska lära oss någonting om hur Gud är. Hur Gud gör och det handlar i alla fall om den här unge mannen som, som bryter upp ifrån hemmet och ger sig ut i främmande land. Och där havererar hela hans tillvaro efter ett tag. Och det här kan du läsa om i Lukas 15 så du får alla detaljerna. Men där beskrivs ett liv i spillror. Och som en trashank kommer han hem- och när han går hem så är han helt inställd på att vägen för mig, den är stängd. Han är helt inställd på att mina framtidsutsikter, de är allt annat än ljusa. Och han har gjort sig en bild av hur det kommer att bli när han kommer hem. Men så berättar Bibeln så underbart att upprättelsen blev total. Och vad vill Jesus säga med det? Jo, son är Gud. Och i Lukas 15, verserna 22 och 23 så står det Men fadern sa till sin tjänare Skynda er att ta fram min finaste dräkt Och klä honom i den Och sätt en ring på hans hand Och skor på hans fötter Och hämta gödkalven och slakta den Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och så kommer mina favoritord i bibeln om man nu får ha såna och festen började. Och festen började. Ett liv i spillror, en trashank kommer hem, möts av nåd, kärlek och upprättelse. Tänk vad underbart att det är på det sättet. Och Herren vill alltid upprätta. Det finns fler välsignade exempel. Jag tänker på Simpson, den där märkliga gudsmannen som gamla testamentet berättar om. Naziren med det långa håret som, som Gud hade knutit såna starka löften till. Och det där hade inte bara med Simson själv att göra, utan hans kallelse hade ju konsekvenser för, för hela Guds folk. Och det är ju det som blir så, så extra eh, allvarligt i den texten om Simson. Och han faller så djupt, denne Simson, han förlorar allt. Ja, Bibeln beskriver bokstavligt allt förlorar Simson. Men så är det någonting som förändrar hela tillva tillvaron. Och det är att Simson i sin förtvivlan ropar till Gud. Och det är ju upprättelsens väg. När han inser sin situation så står det i domarboken 16 och 28. Då ropade Simson till Herren. Herre min Gud, tänk på mig och Gud. Och ge mig styrkan tillbaka denna Enda gång Simson bad en hjärtebön och han blev bönhörd för Gud vill alltid upprätta den som har fallit, den som har svikit, den som har gått vilse. Jag har också tänkt på profeten Jona, också den mycket märkliga man, Jona som visste vad Gud ville. Men som inte själv ville gå Guds väg. Jona som medvetet gick ur Guds plan. Och man kan ju fundera, kan det bli värre? Jona hade kunskap. Jona visste Guds avsikt med hans liv. Han hade hört Herren tala. Han kände Gud. Men han ville inte gå Guds väg. Och man kan ju tänka, där slutar berättelsen. Nu är det kört. Men så kommer de där underbara orden i Jona 3 och 1. Och de har liksom bara tagit tag i mig de här dagarna. Det står så här. För andra gången kom Herrens ord till Jona. För andra gången. Tänk att Gud är sån. Att han inte tänker, ja, ja, då är det över med honom. Nej, han kommer igen. Han ger inte upp. Det är inte kört. Tåget har liksom inte gått, utan Gud kommer för andra gången. Och jag vet ju inte vad du sitter och tänker och känner. Kanske du brottas med någonting som du har vetat att Gud ville med ditt liv. Och tänker, det är kört. Tåget har gått och dessutom är jag ju gammal nu. Jag har en hälsning från Herren och det är att Guds ord kommer för andra gången. Det är inte kört. Gud vill upprätta dig. Jag tänker också på David, du vet sångförfattaren, musikern, profeten och statsmannen. Bibeln beskriver ju hans framsteg, hans framgångar, segrarna. Men som jag sa alldeles nyss, inte döljer Bibeln nederlag och misslyckanden. Otroheten med Batseba och det kuppartade sättet att bli av med Batsebas man Uria. David, en man efter Guds hjärta, en man på drejskivan, ändå kan det gå sönder. Och när han inser sin förtvivlade situation och ärligt ber till Gud så förvandlas hans liv fullständigt. Och det är hälsningen idag. Han ber i salmen 51. Kanske den bön som också du och jag behöver be. Skapa i mig Gud. Ett rent hjärta. Ge mig på nytt. En frimodig ande, eller som det står i nya översättningen, ett stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. David bad, och han fick bönesvar. Det kan gå sönder för oss människor, men Herren vill alltid Upprätta. Det finns en välsignad väg till upprättelse Kanske är det ändå så att berättelsen om Petrus är det starkaste exemplet Aposteln Petrus, klippan som blev förnekaren på överste prästens gård Ska vi bara påminna oss kort om, om berättelsen Först i Matteus 16:8 så säger Jesus till Petrus, Petrus du är klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka, ska jag bygga min församling. Underbara ord. Petrus du är klippan. Och så går tiden och så kommer vi till händelserna innan golgata, de där dramatiska timmarna. När lärjunga gruppen liksom skingras. Alla hade ju lovat att de inte skulle svika. Men du vet särskilt Petrus hade sagt. Jag kommer aldrig att svika dig. Och så kommer det där tillfället när liksom hela tillvaron havererar för Petrus. Matteus 26 och versarna 73-74. Strax efteråt kom de. Som stod där fram till Petrus och sa, visst är du också en av dem? Det hörs på talet. Då svor han och bedyrade, jag känner inte den mannen. Och så sviker Petrus sin, sin Jesus, sin mästare. På ett, får man väl ändå lov att säga, ynkligt sätt. Petrus sviker Jesus när Jesus behöver honom som mest. Inte i ett romerskt förhörsrum, utan på en förgård när en kvinna ställer en enkel fråga. Du kände väl också Jesus? Det kunde ju varit slutet på berättelsen om Petrus. Där kunde ju rekryteringen av en ny föreståndare till den första församlingen ha, ha tagit fart. Men du vet, det blev inte så. Därför att det finns någonting som heter nåd. Det finns någonting som heter nåd. Den franske Nobelpristagaren, jag har svårt att säga hans namn. Franco Mauriac, tror jag. 1952 tog han i alla fall. Fick han Nobelpris i litteratur. Han har skrivit några underbara ord. Kort, men så kärnfullt. Det är hemligheten med nåden. Det är aldrig för sent. Det är hemligheten med nåden. Det är aldrig för sent. Och några veckor senare, sju veckor, så är scenförändringen total. När Petrus trädde fram tillsammans med de elva i apostlargärningarna 2 och 14. Och så tar han till orda. Och så lever han igen. I avsikten med sitt liv. I planen. Det Gud hade tänkt. Det finns en välsignad väg till upprättelse. Jesus såg på Petrus med kärleksfulla ögon. Den där natten. Då sveket hände. Men Petrus gick ut och grät bittert. Trodde att nu är livet slut. Men allting förändras av detta underbara Det finns någonting Som heter Nåd De här exemplen jag har fått påminna om idag Från Petrus, liv Och alla de andra Varför Gör jag det Jo för att påminna om Det vi alla är smärtsamt Och sorgfälligt medvetna om Livet kan gå sönder Men inte bara påminna om det Utan också påminna om hur Gud är Och det är ju förväl att Gud inte är som vi Eller som vår Vad ska man säga Vårt sätt att vara i en slit och släng tid Man förbrukar så mycket Sen är det nytt som gäller du vet, är det inte bra så byter man Både det ena och det andra Det är ju väl att inte Gud är sån Som liksom förbrukar människor Och ja, då var det bort med den Budskapet är att vi finns där på drejskivan I krukmakarens händer Och det hoppfulla budskapet är Att Gud vill och kan upprätta En människa Jag vet inte vad ditt behov är idag Är det kanske det jag har talat om idag Upprättelse Behovet längtan Av ett möte med Guds nåd Jag frågar ju inte idag efter stort eller smått Jag är inte bedömare av det jag bara vet att Gud vill möta med dig och mig. Med befrielsens budskap att upprätta oss. Att vi får ge honom vår bröstenhet, våra fel, våra svek, våra tillkortakommanden. Allt det där som har gått sönder. Och så vill han ge oss en, en ny glädje, en ny frimodighet. Ett stadigt sinne, en frimodig ande. För i krukmakarens hus, i församlingen och i krukmakarens händer, i Jesu varsamma händer finns det alltid möjlighet till en ny början. När kärlet misslyckades i krukmakarens händer så började han om igen. Du vet, idag är den sån här dag. Det är ögonblick av nåd. Det är en sån här dag som den franska Nobelpristagaren sa. Du vet, det är inte för sent. Och det är hemligheten med nåden. Halleluja, ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att du möter oss med din nåd och din kärlek. Herre, nu har vi fått påminna varandra om att vi är människor och livet kan ibland gå sönder. Och nu känner ju du oss som ingen annan. Du vet om allt. Du har ju perspektiven. Du har åren bakåt och du har åren framåt. Du vet om allt. Och du vet vilka tankar och hur vi känner en sån här dag. Men här är jag bara ber om att vi alla ska få, få uppleva hur... Det här blir en stund då himmel möter jord. En mötesplats mellan... Mellan, mellan himmel och jord. Och vi får smaka och erfara din nåd. Tack för att du, Jesus, kom med befrielsens budskap. Med nåd. Med upprättelse. Inte för att döma. Inte för att lägga tunga bördor. Utan för att befria oss. Och här jag ber att vi alla ska få leva i den plan och den avsikt som du har med våra liv. Här om det är någonting som har gjort att vi har kommit ur detta Tack att du idag HERR kan, kan eh, på nytt komma som du gjorde till Jona Tack att du kommer för, för andra gången, kanske för tredje gången Och så talar du till oss Dina välgörande, helande och läkande ord Herre jag tackar dig för det, tack att du är här Tack att du är här just nu. Tack att du går fram här. Du rör dig ibland oss. Med dina varsamma händer så, så har du oss alla som den där lerklumpen på drejskivan. Och du, du formar och du arbetar med oss. Herre, tack för, för budskapet om nåd. Tack Herre för vägen till upprättelse. Tack för den ärliga hjärtebönen. Gud se nåd till mig, till min situation. Tack Herre för att du är en bönhörande Gud som förvandlar och som förändrar. Du är seendets Gud som vi påminner oss om förra söndagen. Men du är också en nådefull Gud som, som upprättar. Och som befriar Herre tack för att du är här just nu Och möter oss i din stora nåd Halleluja Tack Jesus för att du är personlig Och att du talar till oss på ett personligt sätt I Jesu namn Amen Amen Halleluja Tack Jesus Tack Jesus Halleluja Tack Jesus Halleluja. Tack Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Genom dagar och år Genom smärta och sår Finns en Gud som ett trofast mot mig. När min kraft runnit ut. Hjärtat som tagit slut. Är hans kärlek beviset för mig. Jag tror vi ska ta en stund och be tillsammans och känna att du är här. Du får vara här inför Guds ansikte av nåd, för han älskar dig. Jag vet inte hur du har det i det som Thomas har talat om. Jag vet hur jag har det. Och i den sången som Anna sjöng, att vi är behovets barn, jag är ett behovets barn. Jag tänkte så här, om vi alla blundar och böjer våra huren så ska vi be tillsammans. Och om du känner att, jag ska ta Thomas till hjälp så ska han få hjälpa mig att se. Men om du känner att det här berör mig, jag är ett behovets barn och jag behöver få känna att jag får komma in i Guds hus av nåd igen, bli upprättad igen. Så skulle jag vilja att du eh, höjer din hand Ingen annan behöver se Bara Thomas och jag så får vi be för dig Så jag ber att ni Blundar och böjer era huvuden Så ber vi. Så får du räcka din hand Om du vill ha särskilt Att vi ber för dig Gud välsigne dig Jesus Du ser oss som är här idag du ser alla de som har räckt sina händer Jag ber att du ska komma med din välsignelse På ett ljuvligt sätt Herre. Du som älskar varje människa Du som har sett Varje människas liv Och vardag Situationer vi går igenom Relationer vi går igenom Jesus, jag ber att du ska komma med din heligande. Bara omsluta, krama om, upprätta Jesus. Kom med ditt helande, Jesus. Tack att du är här, för du är en Gud. En allsmäktig Gud som ser oss och som bryr dig om oss. Jesus, kom med ny glädje, kom med ny kraft. Kom med helande. Jesus, välsigna dem. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Vi ska också be för bönämnen som har kommit in. Är det något särskilt annat som ni vill att vi ska be för så får ni gärna säga till. Någon som har något särskilt vi ska ta upp tillsammans och be. Ropa till Gud om inget särskilt. Då ber jag Stefan och Birgitta att komma upp. Då ska jag bett dem om hjälp. Så ska vi be för bönämnen som har kommit in. Vi har fått in bönämnen om en, en ung kille som har fått en svår tarmsjukdom. Så vi ska be till Gud om ett mirakel i hans liv. Ehm, också en sjukhuspa, sjukhuspastor i Västmanland som har drabbats av järnhinneinflammation be att han blir upprättad och helad. Jag börjar nämna om en pappa. Som vill återfå kontakten med sin dotter. Viktigt också. Jätteviktigt. Sen har vi fått en lapp där det står. Vill att ni hjälper mig att be för en man som fått cancer. Nu sitter vi ingången till lungorna. Bed för familjen också. Tack. Det är jätteviktiga nämna och Gud är ju den allsmäktige guden som älskar oss och ser och känner de här människorna och familjerna och situationerna. Så vi, vi hjälps åt så ber vi för det här. ropar till Gud om det här. Ja, herre, nu bara tackar vi dig för att vi får komma till dig, herre. Vi får be för den här mannen som har fått cancer, herre. Vi bara ber om upprättelse för honom. Vi bara ber att du lägger honom på drejskivan, här och formar honom. Får han om hans cancer, här, så att han blir frisk, här. Vi bara tackar dig, herre, för att du får bli frihet och sjukdomen får upphöra, här. I Jesu namn får vi åkalla ditt namn och tacka dig för att du hör denna bön, herre. Tack, gode Gud, för det. Vi prisar och ärar dig för att du förmår, herre. I Jesu namn. Amen. Kär Jesus, tack att vi får komma inför dig Du som gick i döden för oss är det du som tog våra sjukdomar På korsets träd Och i dina sår ska vi finna läkedom Här nu lyfter vi fram den unge man Med den här svåra tarmsjukdomen Tack att du kan lägga allting till rätta Du som har skapat honom från begynnelsen Här är du som var med och formade honom I moderlivet Här är nu bara att tacka dig för den helande hand Som är, vilar över honom som lägger, Du lägger dina genomstugna händer händer på hans tarmar, så att han får uppleva läkedom. Och jag bara friser att för att kraft ifrån dig den här stunden. Herre, när vi åberopar namnet Jesus, då är det namnet st större än alla sjukdomar. Och herre, vi lovar dig. Tacka att du också ska vi signa dina sjukhuspastor som har drabbats av hjärnin Tack Tacka att du ska lägga dina sårmärkta händer på hans hjärna, så att all inflammation i hjärnan får ge vika, Så alla symptom får ge vika från den här stunden och vi får uppleva att ditt namn är större än alla andra namn. Jesus jag bara tackar dig. Herre tackar du en bönhörande Gud och till dig ropar vi just nu. Amen. Herre vi ber också för den här pappan som vill ha återupprättat kontakt med sin dotter herre. Du ser vilken sorg det ligger i det att inte få kontakt med sina barn. Jesus du ser ju situationen kring allt det här. Och vi ber Jesus att det ska få bli helt igen denna kontakt och det ska få bli en nära relation och ska få ha med varandra Jesus Så jag ber om det, upprättad kontakt Jesus, Jesus och alltså, be om det Jesus Jesus Amen Vi kan ta en stund i bön och sen tar vi en sång tillsammans. Du som skänker mitt hjärta ro, låt mig vara dig nära. All min längtan, mitt hopp, min tro. förbön, att någon kommer och ber, lägger handen på dig och ber för dig så finns det möjlighet till det vi sjunger den sista sången och sen får du gärna dröja dig kvar, så finns vi här för dig, och ber för dig medan vi andra kan gå ut och dela gemenskapen ute vid fikat vi ska sjunga sången 604